يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله وقولوا قولاً صديداً يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازاً عَظِيماً أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَةِ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwan fiktin rahimani wa rahmakumullah Pendengar Rabi Raja dimanapun saudara berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memberikan kepada kita rahmatnya Senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya la in syakartum la aziidannakum wa la inkartum in azabi lasyadid apabila kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan kata Allah apabila kalian kufur maka ketahuilah sesungguhnya adabku sangat pedih ikhwan fil din rahimani wa rahmatkum Allah dengan rejeki anda berada Alhamdulillah kita bisa memulai kajian Razgatul Nufuz Yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian Pada pembahasan kali ini InsyaAllah kita akan membahas Ahwalul nafsi wa muhatabatuhah Keadaan-keadaan jiwa Dan muhasabahnya Di mana Penulis menjelaskan di sini tentang jiwa, tentang muhasabah tentang macam-macam nafs, tentang macam-macam jiwa. Ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang lawamah nafsun lawamah ada juga nafsun ammarah. Di mana penulis seolah akan menjelaskan masing-masing sifat dari macam-macam jiwa tersebut Qala al-mu'allif ittifaqo al-salikun ila Allah ala anna nafsah qati'atun bain al-qalbi wa al-wusul rabb Terdapat sepakat orang-orang yang melalui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala Berdasarkan perbedaan cara mereka dan perbedaan metode yang mereka tempuh Bahawa jiwa itu merupakan qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul merupakan pemutus antara hati dengan al wusul ila antara hati dengan perkara yang bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusilu ilaihi Ilah badda ima mata tihah, watarqihah bimukhalafatihah, walzafarbiha. Maka Allah Subhanahu Wataala tidak akan masuk kepadanya dan tidak akan sampai kepada hati tersebut kecuali setelah badda ima matinya jiwa tersebut. Ya dan watarqihah bimukhalafatihah, walzafarbiha. Maka di sini penulis mengatakan kedudukan jiwa ini sangatlah penting. Karena dia adalah pemutus antara hati dan pesanannya seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kismun wa faradhi nafsuhu, fmalakatuhu wa ahlakatuhu, wassara tau'an laha tahta awamirha. Yang pertama manusia jiwanya menguasai dirinya, sehingga kalau sudah jiwanya menguasai dirinya, nafsunya menguasai dirinya, maka fa hu ahlakat jiwanya tersebut, nafsunya tersebut akan membinasakannya, dan menjadilah dirinya tawan Allah Tahta awamirha, menjadi orang yang taat kepada nafsunya. Semua perintah yang diinginkan oleh nafsunya dia taati. Ini bagian yang pertama. Kemudian ada juga manusia wakismu bafaru binufusihim, takharuha fasyarat tau'anlamun qadatan liawamirihim. Ada juga manusia yang bisa menguasai jiwanya, sehingga kalau dia sudah bisa menguasai jiwanya, maka jiwanya menjadi taat kepadanya. Nafsunya menjadi taat kepadanya Nafsunya menjalankan apa yang telah diperintahkannya Maka di sini kita termasuk bagian yang mana? Apakah kita termasuk bagian orang yang dikuasai oleh nafsu kita Atau kita bisa menguasai nafsu kita? Ikhwan tibjimah imani warahmatullahi wabarakatuh Nafsu senantiasa mengajak orang kepada keburkaan Allah Wa nafsu tadu'u ila tugyan Wa israr al hayat al dunya, wal yadu abduhu ila khawfihi, walha nafsah an al wal qalbu bayna ghayin. Maka di sini nafsu senantiasa mengajak kepada artuian tuyam cuma lepas batas dari perubatan-perubatan dosa, dan nafsu senantiasa memilih dan mengutamakan kehidupan dunia, sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hambanya agar takut kepada Allah dan melarang nafsu untuk terjerumus kepada hawa. Walqalbun bin Zayyin yamil ila hada ddai wa ila hada marrah, wahada maudul mihna walibtila. Dan hati berada di antara kedua penyeru ini, maka hati bisa condong kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu saat Dan juga hati bisa condong kepada Seruan nafsu Wahada maudul mihna wal ibtilah Oleh karena itu Hati ini merupakan tempatnya ujian Dan tempatnya mihna wal ibtilah Iaitu ujian Oleh karena itu kita sering Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sering kita ucapkan pada solat kita Ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinik Wahai yang membolak balik hati Maka tetapkan aku Di atas agamamu Karena secenderungan hati Bisa menuruti Nafsu atau menuruti Apa yang menjadi Seruan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ketahui bahwa Hati anak Adam itu Berada di antara dua jemari diantara jemari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala kapan Allah akan membelokkan maka Allah akan belokkan oleh karena itu senantiasa kita minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi s.a.w. tadi ya muqallib al-kulub sabit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak balik hati tetapan hatiku di atas kita, di atas agamamu terkadang hati kita bisa ikhlas pada satu saat Kemudian berakhir dan berganti dengan ketidakikhlasan alias riyah atau sumah dan lain sebagainya. Senantiasa berbolak-balik. Oleh karena itu, kenapa dinamakan dengan kolbun? Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hajar al Disamakan kolbun sumiyal kolbu kolban li Dinamakan hati itu sebagai kolb, karena senantiasa berbolak-balik. Oleh karena itu, Sufyan al-Sawri beliau mengatakan... Ma'alahtu shay'an ashad 'alayya min niati, لأنها تتقلب عليا. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih parah yang ada pada diriku dibandingkan dengan niatku, karena dia senantiasa berbolak-balik. Ikhwan fitri, rahimahni wa rahimakumullah. Pendengar wajah, dimanapun anda berada, ketahuilah bahwa posisi hati ini sangat penting karena dia akan bisa cenderung kepada seruan Allah ataukah dia cenderung kepada seruan nafsunya karena hati berada di antara dua seruan ini sebagaimana penulis sebutkan di sini wal qalbu bainad da'iyain yamilu ila hada da'i marratan wa ila hada marratan jadi hati ini berada di antara dua penyeru di antara nafsu atau seruan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang condong ke sana, terkadang condong ke mari. Wa qad Allah Subhanahu an-nafs fil Qur'an bi sifat: al-mutmainnah, wal lawwamah, wal amarah bis-su'. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat mensifati nafsu ini di dalam Al-Qur'an dengan tiga sifat. Yang pertama ada nafsu yang namanya al nafs al-mutmainnah Nafsu mutmainnah. Yang kedua ada namanya Allahmah yaitu nafsu Allahmah. Yang ketiga wal amar tu nafsu nafsu yang senantiasa condong kepada perbuatan buruk. Fathul fannahul nafsu wahidah wahabi aushafulaha amal al-abi salatatu anfus. Orang-orang berbeda pendapat apakah nafsu itu satu sementara ketiga nama tersebut merupakan sifatnya atau bagi setiap orang memiliki tiga nafsu atau bagi seorang ambang memiliki tiga nafsu tersebut maka yang benar adalah anna ulani za'a bainal fariqain fa innaha wahidah bi'tibari dzatiha wa salah wa bi'tibari sifatihha dan yang benar adalah tidak ada perbedaan di antara mereka yang mengatakan bahawa apakah nafsu itu satu atau tiga, sementara ada mengatakan sebagian besar dari al-fukwha wal-mufassirin, mereka mengatakan bahawa nafsu itu satu, sementara mutmainnah, lawamah, dan ammar abisuh, ini merupakan sifat-sifatnya. Apa yang maksud dengan al-nafsu al-mutmainnah? Ida zakanatin nafsu ila Allah ilallah azzawajal, وتمأنت بذكره وعنابت إليه واشتاقت الى لقائه وعنت بقربه فهي مطمئنه وهي التي يقال لها عند الوفاه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه apabila nafsu itu tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia merasa tentram ketika dia ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah serta rindu untuk berjumpa dengan Allah dan dia merasa senang berdekat bersama Allah Subhanahu wa taala maka itulah namanya nafsu mutmainnah annasul mutmainnah bagaimana dikatakan ketika meninggal ya ayyatuha nafsul mutmainnah terjeai ila rabbiki radiatan mardiyah wa haizi yang tenang kembalilah engkau kepada rabmu radiatan mardiyah dengan rida maka jiwa yang tenang adalah yaitu nafsul mutmainnah jiwa yang senantiasa damai dan tenang ketika ingat kepada Allah ala bizikrillah tatmainul qulub ingatlah kepada Allah Allah bilikilah tasmiinul qulub maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Maka hati yang tenang, hati yang damai adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah, hati yang senantiasa rindu akan berjumpa dengan Allah, hati yang senantiasa dia dekat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata ibnu Abbas radhiallahu anhu hati yang tenang adalah almutmainnatul mosadil qoh hati yang tenang hati yang damai dan al-musaddiqah yang membenarkan membenarkan kabar-kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala qadaha huwa al-mu'min idma'anna tadma'annatu nafsuhu ilama wa ma fibabi, ma ila ma wa'ada Allah wa sahibuha yatma'innu fi bab ma'rifati asma'i wa sifatih ila khabarihi alladhi akhbara bihi an-nafs wahmarabi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam qadah berkata dialah orang beriman yaitu hati or, nafsul mutmainnah ini adalah jiwanya orang beriman di mana jiwanya tenang bersama ketika dia mengingat apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah dengan surga dijanjikan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang ada di surga wa bashiril ladina amanu wa amilush salihat An Na Laum Jannah. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai Dijanjikan bagi mereka bidadari. Maka itulah nafsu maa Innah. Di mana aswahibul Hayyat maa Innu fibaba bimari fati asmahi wasifatihi Ya dalam hal apa fibaba bimari fati asmahi? Bagaimana tentang di sini diartikan oleh Abu Labah al Musad yuqoh yang membenarkan maka orang yang memiliki Jiwa nafsu mutmainnah adalah orang-orang yang membenarkan firman lima rafati asmahi wasifatihi ilah khodarihi al-labi akhbarahih na an-nafsi wa akhbarahih anhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Maka pemilik nafsu mutmainnah di sini adalah orang-orang yang mengimani dan meyakini serta percaya dan membenarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nama dan sifatnya tersebut baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutma'in ilah kabarihi amma batal maut min umurul barzakh. Kemudian dia tenang hatinya, dia percaya. Bagaimana tadi disebutkan Mutma'inna al musaddiqah Al-mutma'innahul musaddiqah yaitu tenang dan percaya hatinya kepada apa? kepada khabar-khabar, kepada berita-berita Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, yang terjadi dalam alam barajah baik itu pertanyaan mungkar nakir, baik itu nikmat kubur maupun siksa kubur, maka dikatakan Bahawa seorang memiliki an-nafsul mutma'innah Apabila dia memiliki keyakinan atalahan tersebut Memiliki keimanan akan perkara-perkara yang terjadi setelah kematian Maka banyak berapa orang yang tidak meyakini adanya Perkara yang terjadi setelah kematian Dari sisa kubur atau nikmat kubur Pertanyaan mungkar dan nakir Maka orang tersebut tidak memiliki jiwa yang tenang Jiwa yang mutma'inah Maka jiwa yang mutma'inah ini dimiliki oleh orang beriman Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Hirji'i ila, ila rabbiki radiyatammardiyah Kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan rido Dan diridoli Perhatikan di sini Maka hati yang mutmainnah Jiwa yang mutmainnah Nafsu yang mutmainnah Dikatakan adalah Hati atau jiwa orang beriman Yang dirinya tenang jiwanya tentang jiwanya dirinya nafsunya membenarkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala membenarkan dan mengimani sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dan juga dikabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam demikian juga jiwa yang nafsu mutmainnah ini adalah jiwa yang telah membenarkan khabar Allah tentang kejadian setelah kematian Wama ba'dahu min ahwalil qiyanah Hatta ka'annahu yushayidu thalika kullahu ayanan Ihyanan Adapun hati yang tenang tadi, jiwa yang tenang tadi adalah Jiwa yang beriman dan percaya terhadap kejadian setelah kematian Termasuk juga kejadian-kejadian. Dan keadaan-keadaan terjadi pada hari kiamat. Seakan-akan dia melihatnya dengan mata telanjang. Karena apa? Karena jiwa yang tenang tadi. Nafsu mutmainnah. Suma yatmainu illa kadalillahi araw azzawajal. Fa yaslimu lahu wa yardho. Fala yashkot, wala yashku, wala yataribu imanuhu. Maka jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah adalah nafsu... Yang tenang dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rito. Serta tidak marah dengan takdir Allah. Tidak mengeluh. Dan imannya tidak goncang. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini. Banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Banyak perkara-perkara yang kita hadapi. Dari musibah-musibah yang ada. Maka. an nafsu al-Mutma'innah yang dimiliki seseorang ini akan bisa menghadapi semua persoalan yang ada. Ketahuilah semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Maka jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah ini, jiwa atau nafsu yang senantiasa meyakini adanya takdir Allah, semua kejadian, semua musibah termasuk yang sedang kita alami yang sedang kita dengar berita-berita saudara-saudara kita mengalami musibah gempa bumi di Sumatera, di Padang, di mana saja itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadiral khalaiq, hatta an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alfata nahrawahu Allah telah menetapkan takdir khair makhluk ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ikwan fitin rahimani wa rahmakumullah. Makadir yang telah adalah jiwa yang tenteram dan damai, percaya dengan takdir Allah, dia jiwa yang senantiasa menerima dan ridho dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak marah, tidak tidak mengeluh dan tidak bergot tidak goncang imannya. Kala jiwa mutmainnah, nafsu mutmainnah, ketika dia mendapatkan musibah, dia ridho, dia tidak akan marah. Kala orang yang mendapat musibah ini Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya Asy-Syarh Rasulillahin ada empat macam orang yang mendapatkan musibah. Yang pertama atas takut ketika dapat musibah dia marah, ya. sobek sobek baju, lempar gelas, lempar piring, ya. bahkan ada yang sampai mengucapkan kata-kata kufur. Bagaimana? Allah sudah. Aku mengerjakan apa yang kau perintahkan Aku sudah sholat, aku sudah ngaji Aku sudah begini dan begitu Tapi engkau masih memberikan musibah seperti ini Na'udhu billahi min zalik Dalam keadaan seperti ini Keadaan yang kedua Orang yang dapat musibah, sabar Orang dapat musibah, sabar Bagaimana Allah SWT berfirman Wala nabluwannakum Bishai'in minal khawfi wal ju'i Wa naqsim minal amwali Wal anfusi wal samarad Wa basyiru sabirin Alladzina iza asabatun musibah Qalu inna lillahi wa inna ilahi raja'un Sungguh kami uji kalian Dengan sesuatu dari ketakutan Dari kelaparan, kekurangan jiwa dan harta Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang ketika dia mendapatkan musibah Dia mengatakan sesungguhnya semua milih Allah Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Siddin, Rahimahni Warahmatullah, ketahuilah bahwa jiwa yang tenang, anak su'al mutmainnah, dia senantiasa percaya dengan takdir Allah Subhanahu Taala. Dia kokoh dan dia tetap tegar. Ya. Apapun yang dia hadapi, dia tidak akan pernah kenal yang namanya putus asa. Dia tidak akan pernah kenal yang namanya akan takut dalam kehidupan dunia ini. Dan dia senantiasa optimis. Jiwa yang tenang senantiasa. Nafsu ma'kut ma'inna senantiasa. Tenang. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sudah ditakdirkan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah diberikan Allah. Allahumma. La mania lima a'faita. Wala mu'sia lima mana'ta. Ya Allah. Tidak ada yang menghalangi apa yang telah kau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang telah kau halangi. Oleh karena itu... Jiwa yang tenang senantiasa yakin akan Tadbir Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun semuanya sudah ditentukan Dan jiwa yang tenang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Mengambil sebab Dia harus berusaha Dia harus bekerja Dia harus berdoa Dia harus meninggalkan maksiat Karena perbuatan maksiat merupakan sebab Mendapatkan musibah Perbuatan maksiat merupakan sebab terhalangnya dari banyaknya kebaikan dan perbuatan ketaatan merupakan sebab dari atasnya banyaknya banyak kebaikan oleh karena itu khairun fitri nahi minal warahmatullahi jiwa yang tenang summa yatma innu ilah kadrillah al zauwajal ayat limulahu ayaroboh jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa menerima cendera Allah dan Ridho maka keadaan yang kedua tadi sabar Orang yang mendapat musibah dia bersabar Dia tidak senang dengan musibah tersebut Tapi dia tidak sampai mengatakan Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Seperti berteriak, nangis Yang dikenal dengan istilah An-niyahah Hukumnya haram Karena ditinggal oleh orang yang Dicintainya Maka orang yang sabar adalah Tidak suka dengan musibah tersebut Namun dia menahan dirinya Tidak melakukan dan mengucapkan Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketiga orang mendapat musibah rido, rido dengan apa yang dia dapatkan. Maka jiwa yang tenang dia rido, dia rido dan menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat adalah orang mendapat musibah dia bersyukur. Ini dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwadlu muajj. Nabi ketika dapat musibah beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. segala puji bagi Allah atas segala keadaan Ikhwan fiti wa rahmatullahi wa rahmatullahi jiwa yang tenang fa la ya'si ala ma'fatahu wa la yafrah bima'atahu li'adal musibah jafihi muqaddara qabla anta sila ilaih maka jiwa yang tenang adalah jiwa yang tidak pernah kenal putus asa terhadap apa yang tidak dia dapatkan dari kehidupan dunia ini dan dia tidak gembira dengan apa yang telah datang kepadanya karena apa? karena musibah sesungguhnya sudah ditetapkan sebelum sampai kepadanya wa qabla an yukhlaq sebelum dia diciptakan, Itu bagaimana tadi Nabi mengatakan inna allaha kataba maqadiral khala'in qabla an yakhluk samawati wal bi bihomsina alfasanah bahawa Allah telah menetapkan takdir, takdir makhluk ini 50,000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Jiwa yang tenang dia meyakini sabda Nabi saw. Ma'asabakah lam yakin liyuktiat, wa ma'akthal kalam yakin liyusibat. Apa yang akan menimpamu maka tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu, sekali lagi tidak akan pernah menimpa dirimu. Jiwa yang tenang akan sangat yakin dengan hal ini. Jiwa mutmainnah, nafsun mutmainnah, sangat yakin dengan keadaan tersebut. Dia yakin apa yang akan diberikan Allah tidak akan ada orang yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima faida, wala mu'tiyal lima manata. Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi. Maka kita jangan sampai berputus asa menghadapi apa saja Maka di sini bisa kita ambil pelajaran sangat besar Agar kita memiliki jiwa yang tenang Memiliki nafsu mutmainnah yaitu nafsu yang senantiasa ingat kepada Allah Nafsu yang senantiasa dia beriman kepada Nama dan sifat Allah Sebagaimana yang telah dikabarkan, diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Jiwa yang tenang adalah jiwa ...yang percaya kepada keadaan setelah kematian... ...kepada alam barazah... ...kepada hal hari kiamat... ...dan juga jiwa yang tenang... ...jiwa yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah... ...wama yu'min billah yahdi talbahu. Tidaklah yang menimpa dari musibah... ...kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali dari izin Allah Subhanahu SWT. Demikian yang terjadi pada kaum muslimin yang ada di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu SWT senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka. Memang terjadinya musibah terkadang karena adanya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian akibat dari perbuatan dosa tersebut Menimpa kepada yang lainnya Sebagaimana Allah berfirman Takulah kalian kepada musibah Kepada bencana Yang akibatnya tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat bolim saja Tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat salah saja Tapi menimpa semuanya Ingatlah ya kita bagaimana kisah seorang raja dari Yaman yang namanya Abrahah ketika dia bersama pasukan pasukannya, pasukan gajah mau merobohkan Ka'bah Nabi SAW bersabda Yagzu jaisunil Ka'bah Fa'idha kanu bi-baydai bin al-ab yuksafu bi-awalihim wa-akhirihim Fa'alatnya Rasulullah Rasulullah كَيْفَ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِهِمْ أَسْوَكُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ متفakun alaih عن عيشة رضي الله تعالى عنها Nabi SAW bersabda ada tentara yang mau menyerang Ka'bah kemudian Ketika tentara tersebut, yaitu tentara Abrah ini bersama pasukannya yang kita kenal dengan pasukan gajah Al-Fil, ya. Kemudian, pada satu saat ketika sudah sampai pada satu tempat, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dihancurkan, dimusnahkan dari awal sampai akhir?" Sementara di antara mereka ada orang yang jualan saja, ada orang yang tidak memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata beliau? Maka dihapuskan semuanya, dimusnahkan semuanya. Kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Artinya meskipun ada orang di antara mereka yang tidak berbuat salah karena berada di lingkungan tersebut, maka mendapatkan Akibat dari musibah dan bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan musibah, bencana yang menimpa orang Islam itu semuanya menjadi kebaikan. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, "Jika arad Allah bagi dia al khairah ajalalah al akhbarat fi dunya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba maka Allah menggerakkan." Siksaannya di atas dunia ini. Wajah arad Allah bagi abdih al ashara amsetoh bilambihi fiuafiyu malkiyama, fiuafiyu bilambihi malkiyama. Tawatur mibi. Dan apabila Allah menghakimi keburukan kepada seorang hamba, maka dia pegang dengan dosanya. Dibiarkan dia berbuat dosa, kemudian nanti akan dihukum di hari kiamat. Maka di sini apa yang menimpa orang Islam? merupakan semuanya kebaikan ma yusibul muslim min nasbin wala wasbin wala ham wala hazanin wala adha wala ghamin hatta shauqatu yashuha illa qafara Allah biha min khataiyah rawaah muslim di dalam menimpa seorang islam dari bencana dari penyakit dari kesedihan dari kegundahan dari semua yang tidak menyenangkan bahkan duri yang menusuk kaki orang Islam. Kalau dia bisa bersabar maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya. Maka di samping kita percaya kepada takdir. Maka orang yang percaya kepada takdir ketika mengalami musibah-musibah yang ada. Maka dia katakan sesungguhnya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kesabaran ketika kita mendapatkan musibah. Nabi mengatakan ajaban li'amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Wala yajidu dhalika illa fil mu'min. Idza sara' syukra fa kana Wa idza asabahu dharra sabara fa kana khairan muslim. Sungguh madzhabkan orang beriman. Semua urusannya, semua perkaranya itu menjadi baik baginya. Ketika dia, dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan menjadi kebaikan. Ketika dia mendapat musibah dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Karena berapa banyak orang mendapatkan kenikmatan dari jabatan disalahgunakan. Mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar ketika mendapatkannya demikian juga disalahgunakan korupsi dan seterusnya orang mendapatkan kenikmatan dihambur-hamburkan orang berpenghitmat dia dia dikeluarkan zakatnya diribatkan untuk naik haji karena apa karena memang dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa demikian juga orang dapat musibah berapa banyak orang dapat musibah tidak tahan dengan musibahnya kemudian dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala waliyatulillah Kemudian dia mengakhir hidupnya karena sakit yang menaun tidak sembuh sembuh. Maka ini semua bukanlah sifat orang beriman. Sifat orang beriman yakin bahawa semuanya merupakan takdir Allah. Sifat orang yang beriman dia yakin bahawa semuanya akan dibalas dengan kebaikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini disebutkan oleh penulis jiwa yang tenang an-nafsul al-buthma'inna. Adalah jiwa, yaitu ma'nu ilaa qadarillahi al-azawajal. Faislimullahu wa yarba. Jiwa yang membenarkan dan mengimani takdir Allah, tenang dengan takdir Allah, menerima dan rida... tidak marah, walayyasku tidak mengeluh, walayyatul imanu dan imannya tidak goncang, dan dia tidak putus asa apa yang tidak dia dapatkan dari keinginannya. Demikian juga dia tidak gembira dalam pengertian. Subira yang tidak pada tempatnya apa yang dia dapatkan. Karena apa? Dia adalah musibah fihi mukadzaroh. Anak musibah yang dia alami, yang dia dapatkan merupakan perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau belaan tajilah ilaih sebelum sampai kepadanya. nya. Kau sebelum dia diciptakan. Inna Allah kata bermakna darah khalayet. Kau belaan ia keluar dari langit dan bumi. muslim. tidaklah sesungguhnya Allah. Menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ikhwan sendiri, rahimani, warahmatullah. Itulah jiwa yang yang tenang. Jiwa yang tenang adalah berkata selain selainnya di antara orang-orang salaf. Wa al-Abdu tusibuhul musibatu fayaklumu anha min indillah Allah fayaruba wa yaslam. Jiwa yang tenang. Adalah jiwa yang dimiliki seorang hamba ketika dia bermusibah, dia tahu bahawa musibah tersebut datangnya dari Allah dan dia rito, dia terima. Dia sampai dia menggerutu kepada Allah SWT. Pernah satu saat Nabi SAW menegur seorang wanita yang sedang menangisi anaknya yang meninggal di kuburan. Kemudian wanita tersebut mengatakan dengan perkataan yang tidak tidak uh, tidak seharusnya kepada Nabi saw dengan mengatakan, iya, kalau tidak merasakan apa yang ku rasakan, wanita tersebut tidak tahu kalau yang berkata adalah Nabi. Setelah berlalu beliau saw diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang tadi datang adalah Nabi saw. Sebagai orang beriman dia menyesal dengan perkataannya, sikapnya kepada Nabi. Lalu datanglah ke rumah Nabi dan minta maaf. Dan Nabi bersabdaﷺ, Inna sabru anda as-sada ula Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika pertama kali dia mendapatkan musibah. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang sabar ketika kita mendapatkan musibah apapun. Sabar dalam pengertian menahan diri. Karena as sabru maknanya adalah has habsun nafas. Menahan diri. Eh, sabar ada tiga macam: as-sabrufi tuatillah, as-sabrufi as-ab'an maksiatillah, wasaber anak darillah. Sabar tetap menjalankan ketaatan meskipun dia mengalami musibah, sholat tetap dijalankan, Saat kepada Allah tetap dijalankan, meskipun mendapatkan musibah tetap menahan dirinya tidak berbuat maksiat. Terkadang ada orang yang mendapatkan musibah Kemudian dia melarikan dirinya kepada perkara yang diharamkan Allah. Entah itu minum minuman keras, atau dia mendengarkan musik, atau yang lainnya. Menari-nari, dan seterusnya. Dengan tujuan menghilangkan stres, menghilangkan tegang, menghilangkan kepenatan dan seterusnya. Karena musibah yang dia alami. Tapi orang yang bersabar adalah, meskipun dapat musibah, dia tetap sabar menjalankan kesaatan kepada Allah. Orang yang mendapatkan musibah dan bersabar, dia tetap menjauhi larangan Allah. Dan orang bersabar, dia menerima dengan takdir Allah Subhanahu SWT. Maka inilah jiwa yang mutmainnah An-nasru al al-mutmainna. Wa'ammatu maknatul ihsan. Fai'at tumaknina ila amrihi imtisalan wa ikhlasan wa nusha. Adapun ketenangan, ya jiwa yang tenang tadi adalah jiwa yang senantiasa tenang ketika dia menjalankan perintah Allah ikhlas dan dia nuswa nushan yaitu uh, tenang dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala fala yagdim ala amrihi iradatan wala hawa dan dia tidak mendahulukan keinginan dan nafsunya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala wala taqlida wala isakin subhatan tuaridu khabarah ولا شهوته تعارض امر امره dan dia tidak membiarkan syahwat menyelisihi kabar Allah Subhanahu wa taala dan dia juga demikian tidak membiarkan syahwatnya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa di sini maksudnya orang yang jiwanya tenang memiliki nafsul mutmainnah maka senantiasa mengerjakan perintah Allah tidak mendahului perintah Allah terhadap awan sudah kehendaknya Keinginannya dikalahkan dengan kehendak Allah Swt. Demikian juga jiwa yang tenang adalah walaihi sakinushubhatan tuhari tuhobarohu. Dia tidak membiarkan, tidak mendiamkan subah yang ada. Subah di sini adalah kerancuan, menyelisihi khabar Allah Swt. Bisa diambil contoh barangkali di sini ketika orang mendapat musibah, ada sebagian orang ketika barangkali hilang. Kehilangan mobil, kehilangan motor, atau anaknya sakit keras, mau meninggal, atau orang lain yang dia cintai. Kemudian ada syubha, ada kerancuan yang datang kepadanya. Coba kamu datang kepada fulan, datang kepada paranormal ini, datang kepada dukun ini. Atau namanya bukan dukun, bukan paranormal, tapi namanya ustadz atau sebagainya. Dia bisa memberitahukan kepadamu di mana motormu yang hilang, mobilmu yang hilang. Dia bisa membantumu bagaimana orang yang hilang bisa kembali dan seterusnya. Dia bisa beritahu kepadamu bagaimana usaha yang pas bagimu. Sekarang kamu bangkrut untuk usaha yang pas bagimu untuk masa depanmu. Maka datanglah kepada dia. Dia bisa menebak apa yang akan terjadi. Ini subah. Maka jiwa yang senang. Ya. Subahnya tidak akan, subah seperti ini tidak akan bisa menyirisi perintah. Apa namanya khabar Allah. Yaitu sikap keyakinan-keyakinan yang sudah dia pegang sebelumnya. Demikian juga jiwa yang tenang, nafsu mubainnah maka tidak membiarkan syahwatnya, keinginannya, nafsunya Menyelisih perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Balikah maradhiya anzalah majlatal wa saus. Allah tidak ingin yahru min al-sama'in al-abi, ahabu min an-yadidah. Maka Ketika hal tersebut ada subuhah, ada syahwat yang dia uh, dapatkan, maka dia apa namanya dia dudukan, dia letakkan seperti letaknya wasawis, yaitu waswas. -was, ya. Lain sampai-sampai seandainya orang tersebut harus jatuh dari langit ke bumi lebih dia sukai daripada mendapatkan subuhah dan syahwat tersebut. Ehwa antidiin lahimanii warahmatullah itulah jiwa yang tenang. Kemudian jiwa yang tenang adalah faida faida ma'anna min al-shaq ila al-yakin, ila al-ilm, wamin al ila al-ziqr, wamin al ila al-taubah, wamin al ila al-ikhlas, wamin al ila sibd, wamin al-ghusis ila al Orang yang jiwanya tenang adalah dia. Rada, lari dari yang ragu kepada yang yakin Kalau dia ragu Maka dia mencari yang yakin Orang yang memiliki jiwa yang tenang Dia lari dari kebodohan kepada ilmu Kalau orang tersebut Belum mengetahui sesuatu tentang ilmunya Maka orang yang memiliki jiwa yang tenang Memiliki nafsu mutmainnah Maka dia segera Mencari tahu, mencari ilmu Terhadap kebodohan yang dia miliki وَمِنَ الْغِفْلَ إِلَى الزِكْرِ Ketika dia lalai, dia ingat kepada Allah. وَمِنَ الْخِيَانَ إِلَى التَّوبَةِ Ketika berkhianat, dia segera bertaubat kepada kepada Allah. Karena Allah mengetahui khianat telah yun. Mengetahui mata-mata yang berkhianat kepada Allah. Ketika riak, dia kembali kepada ikhlas. Ketika dia berdusta, kembali kepada kejujuran. Ketika dia lemah, kembali kepada kecerdasan. Lemah, dia akalnya kembali kepada kekuatan akalnya. Ikhwan fi Dina rahimani, warahmatullah. Fa'inda dzalik takur nafsu mutmainnah. Maka pada keadaannya demikian, menjadilah jiwanya jiwa yang tenang. Wa asbud darikatulhu ya llah. Allah di kasafat an kalbi sinatalif lah. Wa uba'atlahu kusur al jannah. Maka pokok atau pangkal dari semuanya itu adalah aliyahulloh. Dia bangkit, dia sadar. Ya dan kesadarannya telah membuka hatinya dari tidur panjang dari kelalaian. Dan dari kesadaran tersebut telah menerangi baginya menuju istana-istana yang ajar di sorga. Ikhwan <raan> fiddin rahimani warahimankumullah. Faro'a fi idaw'i hadihil yakba ma'akulikolahu. Wa ba'asayalkahu baina idaihi min hinil maut ila dukuli daril koror. Waro'a sulat al-intidai dunya wakilta wafa'iha dan hati yang jiwa yang tenang tadi melihat pada cahaya kesadaran tersebut apa yang telah diciptakan baginya dan apa yang akan dihadapi baina yadaihi min halil apa yang akan dihadapi ketika dia menghadapi menghadapi kematian menuju kepada negeri akhirat dan dia mengetahui surah ta'nkidai dunia cepatnya putusnya dari kehidupan dunia ini oleh karena itu Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jiwa yang tenang. Demikian kita akan lanjutkan uh, untuk pembahasan nafsu lemah dan juga nafsu amarah besok pada kesempatan berikutnya dan kita lanjutkan dengan sebagaimana biasanya jawab nah, saya berikan kepada al-Ahwal. Wa al-Hamdulillahu Taala. Jazakallah khairan, ya Niau Ustad. Demikian ikhwat al-Islam, azanullah ya'kum, sesi materi untuk kesempatan sore hari ini Dari pembahasan uh, tazikatu nufus, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda bertanya secara langsung Di 0218236543 dan dengan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, silakan dari mana dengan siapa Ibu? Uh, dengan Umum Umar. Silakan Ibu uh, Ini setelah saya mau bertanya saya posisi saya sekarang sebagai seorang istri Ustaz. tapi ketika Nafsu mutmainah itu muncul ya Ustaz ya. terkadang suami tidak mendukung Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya. Makasih Ustaz. Asalamualaikum. Naam, Waalaikumsalam wabarakatuh. sebaiknya seorang suami dan istri Selalu bekerjasama dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wata'wanu adalah beri watakuwah. Wata'wanu adalah istimewa tuan. Bekerjasamalah dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Jangan bekerjasama dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Maka di sini, kalau suami mengerjakan kebaikan, dukung oleh istrinya. Demikian sebaliknya. Dan semua tidak berjalan mulus terkadang ada suami yang tidak mendukung istrinya berbuat baik karena salah paham dalam memahami melihat perkara tersebut maka bagi seorang istri hendaklah dia bersabar hendaklah dia senantiasa menjelaskan memberikan buku memberikan keterangan-keterangan dan jangan lupa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala karena alhamdulillah berapa banyak yang tadinya suaminya tidak mau mengikuti kebenaran jauh dari kebenaran dengan kesabaran seorang ke istri Ya karena memang baru tahu istri pun juga baru tahu kemudian dia tidak bosannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wataala berdoa kepada Allah akhirnya suaminya juga ikut um, ikut ngaji ikut mengerjakan kebenaran kebenaran yang sudah di, diketahuinya maka di sini kuncinya adalah bersabar dan mendoakan untuk sang suami tersebut dan memberikan penjelasan ya selama suaminya tidak melarang apa namanya atau menyuruh kepada hal yang kufur, ya, jangankan yang kufur yang maksiat pun tidak boleh ditaati. lah atau adali makhlukin, si maksiatio khalik, oh ini nama toh asufil Nabi mengatakan tidak ada ketaatan dalam rangka kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ketaatan hanya kepada yang baik. Namun untuk mensosialisasikan uh, kebaikan yang difahami tidak baik oleh sang suami ini maka Uh, perhatikan metode-metode yang baik sehingga bisa diterima dan bisa juga mengikutinya. Di samping itu jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati ini adalah berada di antara dua jemari di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Mintakan kepada Allah Allahu a'lam. Demikian. Naam. Terima kasih untuk Gusti kami persilakan berikutnya ada Ibu Farida di Cipinang Jakarta Timur, silakan Ibu. Assalamualaikum Bostar. Nam, waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Bostar, saya tadi dengar eh, ceramah Bostar. Kita kan harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu ya. Iya. iya. Eh, kalau misalnya kita ini lagi ada usaha, terus usaha kita lagi mengalami ya, katakanlah lagi ada musibah gitu kan? Iya. Terus kita kan sudah minta sama Allah, kita sudah berdoa, iya. terus kita juga ada mohon, terus. Kita juga ke, uh, ini ada teman kayak gitu minta um, minta doa juga sama teman itu teman itu ya kayak inilah kayak Ustadz gitu yang tadi ceritain Ustaz saya doain dong saya gini ini itu gimana tuh Ustaz Iya iya ya, ya. itu termasuk nah, apa gitu Iya meminta doa, ya, dari orang, sholih, nah, ya, doa dari orang minta doa dari orang-orang saleh terima kasih Ibu. Iya, nah. ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik eh uh, ya tetap kita sabar ketika kita mendapatkan musibah dan jangan lupa berusaha dan berdoa. Berusaha, berdoa, kemudian tawakal. Kalau berhasil bersyukur, kalau dia mengalami kegagalan dia bersabar. Maka lima perkara ini jangan sampai lupa, yaitu berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah setelah berusaha dan berdoa, kemudian berhasil bersyukur, kalau gagal bersabar. Dan jangan lupa dengan berdoa dan doa. Allah sudah mengatakan ud'uuni astajib lakum mintalah padaku pasti aku kabulkan ya dan nabi mengatakan Yustajabulakum lakum ma lam ya'jal fa yaqulu Walam yustajabli lam yustajab li nabi hurairah radhiyallahu taala Setiap kalian itu dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. Siapa orang yang terburu-buru adalah orang yang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Maka ini orang yang katakan terburu-buru. Sehingga terburu-buru untuk dikabulkannya doa merupakan penghalang dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah apakah boleh minta doa kepada orang lain, kepada orang soleh? maka itu termasuk perkara yang disyariatkan dalam Islam yaitu bertawassul dengan antaranya dengan minta doa kepada orang lain doa, doakan kepada Allah SWT sebagaimana e, Nabi juga pernah mengatakan kepada sahabat ya akan ada orang dari Yaman bersama orang-orang Yaman yaitu Uwais bin Amir ya maka kalau ketemu orang tersebut mintakan mintalah doa ya doakan kepada Allah kepadanya untuk akan untuk ampunan. Karena apa? Karena doanya mustajab. Doanya dikabul karena Allah. Penyebabnya diantaranya adalah karena dia itu baik kepada ibunya. kemudian Umar bertemu dengannya dan Umar minta doa kepadanya. Demikian juga dalam hadis yang lain ya, Al Nabi ketika Umar mau umroh. dia mengatakan ya ukhai, la tansana bi duaika wahai saudaraku, jangan lupa dengan doamu. Maka meminta doa kepada orang beriman, kepada orang soleh, termasuk perkara-perkara yang disyariatkan dan termasuk tamasul yang disyariatkan. Namun, jangan berhenti di situ. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena doa itu sendiri merupakan ibadah. -do ibadah. Doa itu merupakan ibadah dan bahkan merupakan setinggi-tingginya ibadah. Ya, setinggi tingginya ibadah. Demikian Allah. Nah, terima kasih Ustadz. Kemudian ada Ibu Imah di Cimanggis yang sudah menunggu. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, Islam kan sangat menganjurkan puasa ya? Puasa kan identik sama lapar. Jadi ya. pertanyaan saya, apa hikmahnya sabar menahan rasa lapar Oke Okey. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Namirakan. Ya. Sangat banyak sekali hikmah kita menahan rasa lapar Di antaranya kita bisa memahami dan bisa merasakan bagaimana orang-orang miskin menahan rasa lapar Ada berita yang pernah sampai kepada kita bahwa ada seorang ibu dan anaknya mati karena kelaparan ya Bagaimana kita merasakan orang-orang yang lapar Sehingga kalau kita bisa merasakan beginilah lapar itu, ya, maka kita akan tergerak ...untuk menolong dan membantu orang-orang... ...jangan sampai mereka kelaparan. Mari kita bayangkan sekarang ini... ...kita rasakan... ...bagaimana musibah yang menimpa saudara-saudara kita... ...yang berada di Padang, di sumatera Barat... ...dengan berbagai macam kekurangan yang sedang... ...dan uh, mereka alami pada saat sekarang ini... ...bagaimana seandainya itu menimpa kita... ...sementara kita berada... ...pada keadaan yang berkecukupan... ...bahkan berlebihan. Ya, Oleh karena itu... Hikmah yang ada adalah Di antaranya kita bisa Merasakan apa yang dirasakan oleh Orang-orang fakir -orang miskin Yang mereka mengalami kelaparan Kekurangan dan sebagainya Sehingga uh, kita tergerak Untuk membantu mereka Itu di antara hikmah yang ada Di antara hikmah yang lain adalah uh, Menurut ilmu kedokteran ya. badan kita ini Ketika dipakai terus Untuk menggiling makanan ya, Seperti mesin Maka ketika diistirahatkan ya sepertinya dibersihkan maka itu juga akan mengandung pada kesehatan ada hadis tapi dinilai oleh para ulama namun maknanya secara kesehatan dibenarkan yaitu sumu tafihu puasalah ya maka ber sehat kalian tapi hadisnya ditafsirkan oleh para ulama namun maknanya sesuai dengan e, apa namanya e, arti yang di oleh kesehatan bahwa dengan berpuasa itu maka banyak manfaat dari sisi kesehatan yang bisa didapatkan oleh seorang. Allahu a'lam bisawab. Namun Ibu sekalian, nah. ya, hikmah ini jelas. Banyak perkara-perkara yang lain yang belum tentu kita bisa mendapatkan hikmahnya. Ya, ketika Allah memberikan ini apa hikmahnya? Maka apa kata al Imam al nawawi yang dulu al Syekh Ali Al-Halabi dalam kitab Ahkamul Hudain ya. Dalam Ahkamul Hudain beliau mengatakan di situ menukil perkataan al Imam al nawawi bahwa ya kalau kita belum bisa memetik hikmah dari perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala maka cukup bagi kita mengikuti perintah tersebut Allahumma sab' Taib selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz Nah untuk yang pertama dari Umu Hani di Syatu Barakallahu Fikum um, ya Ustad Bagaimanakah kita menempatkan antara rasa khauf dan rojak di dalam beribadah Dikaitkan dengan uh, begitu banyaknya kisah-kisah yang uh, saya dengar Dari wafatnya ataupun fingsannya uh, para ulama uh, ataupun uh, orang-orang alim Karena takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala Jazakallah khairan Ya, ini memang penting sekali bagi kita lebih-lebih pada zaman sekarang ini antara khawf dan roja itu harus senantiasa membingkai ibadah kita. Al khawf iaitu rasa takut, khawatir. Jangan-jangan ibadah kita tidak terima oleh Allah. Al khawf, khawatir dan takut kepada siksa dan ancaman Allah. Al khawf terhadap apa yang bisa menggagalkan amal-amal kita di hadapan Allah. Tapi harus ada arroja iaitu mengharap. Ya, itu mengharap. Seperti takutnya muawiyah. Radiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis tentang tiga orang yang pertama kali disiksa oleh Allah, dihisab dan disiksa oleh Allah dimasukkan ke neraka pertama kali, yaitu orang yang berjihad jalan Allah karena tidak ikhlas, karena ingin disebut sebagai pemberani. Yang kedua orang belajar ilmu dan baca Quran, tidak ikhlas karena ingin dikatakan sebagai alim dan qari. Seorang dermawan yang tidak ikhlas karena ingin dikatakan sebagai orang dermawan, maka dimas dihisab pertama kali, dimasukkan ke neraka pertama kali oleh Allah. Setelah mendengar hadis tersebut, Muawiyah menangis dan pingsan, ya, menangis dan pingsan sampai seperti itu dan banyak kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan betapa khawatir dan takutnya para salafus fustolah mendengar hal itu. Demikian juga sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab, ya, alhamdulillah, wa rahimahullah dalam kitabnya Jami' alululum al-Hikam. Suara Rasulullah menangis ketika mendengarkan hadis Nabi, "Inna hadatsum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna baynahu wa bayna illa dhira', fa yusbidu 'ala al-kitab fa yaghalu bi'amali Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan di surga di masa hidupnya sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Kemudian ketentuan menentukan lain. Pada akhir hidupnya dia melakukan perbuatan api neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Apa kata Ibnu Raw kata uh, Ibnu Rajab Al-Hanbali banyak di antara salah menangis dengan adanya hadis ini. Karena apa? Karena khawatir dirinya masuk ke dalam golongan tersebut. Itu salah salafus orang yang aqidahnya sudah lurus, ibadahnya sudah sudah mantap tapi masih seperti itu. Karena khawatir. Bagaimana dengan kita? Satu saja kita li'babil aula, lebih utama untuk senantiasa takut Jangan terlalu jangan terlalu pede dengan apa yang telah lakukan. Ya. Namun kita harus senang ketika kita melakukan kebaikan. Man saratu hasanatuhu wa sa'atu saytu fa wa mukmin rawu nasai. Berarti siapa senang ketika mendapatkan kebaikan, mengerjakan kebaikan dan sedih ketika melakukan kejahatan, keburukan, maka tandanya dia beriman. Maka kita meletakkan uh, al-khauf al al al Roja dalam segala ibadah yang kita lakukan. Ya jangan-jangan ibadah kita ini kurang dari sisi ini Dari sisi ini Sehingga kita minta ampun kepada Allah Namun kalau kita biarkan hanya sekedar khawuk Maka para ulama mengatakan Kalau orang ibadah hanya khawuk saja Maka dia bisa masuk kepada khawarij. Kalau hanya rojak saja Maka bisa masuk kepada murjiah Kalau hanya al-hub cinta saja Masuk kepada zindib Maka al-sunnah wal-jamaah Ya, sebagaimana terdapat dalam tasdzib al-Aqidah al Islamiyah di situ disebutkan bahawa disitu, al sunnah wal-Jama oleh Fokresor Dr Aljibrin Abdullah Aljibrin mengatakan di situ henggah al sunnah dalam beribadah berbing dibingkai oleh al-Khawf, warroja, wal-mahabbah. Iaitu rasa khawatir, rasa takut. Ya, jangan-jangan ibadah kita tak terima, takut akan siksa Allah. Dan arroja al mengharap meskipun kita mendapati itu, tapi kita tak putus asa. Ketika mendapatkan kesalahan karena ria karena kurang kurang ini kurang itu dalam ibadah, kita minta ampun kepada Allah dan segera kembali kepada Allah dan tidak beribadah di bawah atas cinta. Demikian Allah Waalaikumsalam. Nah, kemudian sub ada masih dari pesan singkat dari eh, saudara Ridwan di Jakarta dan eh, Umo. Nailah dari Jakarta juga Yang pertanyaannya hampir sama Ustaz Fikum, Bagaimanakah caranya agar Senantiasa menjaga hati ini Senantiasa tenang Karena saya pernah Menjalani atau mendapatkan Sesuatu musibah yang Sangat menguncang jiwa Setelah musibah itu terjadi Jadi saya merasakan bahwasanya hati sangat sulit sekali untuk bisa tenang dan bahkan kadang suka dan bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala, kalau diulangi dan bahkan kadang saya terlupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berupaya untuk membaca zikir-zikir baik pagi ataupun petang dan membaca Al-Qur'anul Al Karim namun masih tetap saja merasakan ketidaktenangan di dalam hati dan batin saya. Mohon nasihat dan penjelasannya Jazakallah khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu taala memberikan pertolongan. Ya, ihfadillah yahfazka kata Nabi. Jagal Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujah. Jagal Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Artinya akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan yakinlah inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Harusnya kita dengar itu. Maka jangan dibiarkan hati kita terjerumus dan terlena serta lari jauh Uh, apa namanya berkutat dengan musibah yang kita alami kita kembalikan kepada Allah memang tidak apa namanya tidak sama orang dalam menghadapi musibah namun harus sama dalam hal apa dalam hal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala maka obati dengan apa dengan berpikir kepada Allah obati dengan apa dengan yakinnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala maka obati bahwa semuanya itu akan musnah semua milik Allah bahkan jiwa badan kita yang kasar ini Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita ingat-ingat seperti itu Maka kita akan uh, mengembalikan semuanya kepada Allah Dan ucapkan ketika ada musibah ya Ini semua merupakan Qadir, qadir Allah subhanahu wa ta'ala Qadir Allah ya. Qadir Allah wa masya'a fa'al Semua takdir Allah Allah, Maka Allah melakukannya ya, Jangan sampai kita mengatakan Lau-lau Seandainya begini, seandainya begini tidak boleh Maka katakanlah. Ini semua sudah stabil Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu bisa menghilangkan dan mengurangi Apa namanya rasa sakit dalam hati ini Ketika kita ya mengalami musibah yang sangat besar Dan kalau kita menjaga Allah InsyaAllah Allah akan menjaga kita Dan jangan sampai kita minta perlindungan Allah ya Jangan sampai kita men men menantang Ya Allah saya sudah kuat saya silakan uji Bahkan kita disuruh berdoa Rabbana la tuhammilna Maala Taqat Lanna Bi Waafu Anna Waafir Lanna Warhamna Anta Maulana Fansurna Al Qamil Kafirin Ya Allah Janganlah kau bebankan kepada kami perkara-perkara yang kami tidak mampu Ampunilah kami Maka uh, jangan sampai biarkan ketika dapat musibah tersebut Dia terlena terus kita serahkan kembalikan kepada Allah swt Minta pertolongan kepada Allah Wasta'inu Steinu Bil Sabr Salaah Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar Allah alam. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik Taib. Taib. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk sore hari ini ya, Dari Bapak Arif di Durian Sawit Ustaz saya pernah uh, mendengar bahwasannya uh, dosa syirik adalah dosa yang uh, terbesar dan tidak akan diampuni Saya pernah melakukan dosa syirik Uh, apakah uh, saya masih bisa diampuni ya apabila bertobat di uh, sebelum mati saya jazakallahhir? Iya, memang betul perbuatan dosa sebagaimana Nabi menanyakan kepada sahabat hal adun lukum, uh, uh, hal unad bi, bi akbaril kabair. Kalubalayar shallallahu alaihi wasallam al ishraqu billah wa ungul walidain. Maukah petunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka para khabar menjawab, iya Rasulullah, yaitu syirik, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka kesyirikan ini merupakan dosa besar yang paling besar yang tidak akan pernah diampuni pelakunya kalau dia mati dalam keadaan begitu. Kalau dia sebelum meninggal, ya, maka dia bertobat maka diterima tobatnya dengan syarat tobat yang tapi kalau mati, belum bertobat, maka Inna Allah la yaufiru aisyir kabihi wa yaufiru madunagali kalimanya sha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan dosa syirik mati dalam kalangan begitu dan mengampuni dosa yang lain. Allah swt berfirman Inna humatishrik billah. Fakat harrom Allah anil jannah wa mawahun nar wa maluqad iminah min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik maka harom Allah haramkan baginya surga. Dan tempatnya ada neraka Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbau golim Namun korosa selain itu apa kata Nabi Allah berfirman ya anak Adam Inna kalau اتيتني بكره الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالله لا تشرk بي شيئا لاتيتك بكره بها مغفرتان رواه ترمذي وقال الحديث حسن الا غريب وهي عن ادم تعمل ادم زمانك dengan membawa dosa sepenuh bumi tapi engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula Maka di sini, kalau kita bertobat sebelum kita meninggal, dan Allah akan menerima tobat hambanya malam diwolainallah yagbalu taubat alabdii malam diugarghir Allah akan menerima tobat hambanya selama apa namanya nyawanya belum sampai kepada kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Maka segera minta ampun kepada Allah Dari perbuatan syirik, Mohon ampun dan bertobat kepada Allah Maka Allah akan memberikan ampunannya Dan jangan merasa Apakah Allah sudah mengampun Pasti diampuni oleh ya Allah Sebagaimana Nabi bersabda Allah Hadis dari Al Bizar Al-Fibari yang Al memang muslim Ya, ya, ya, ya ibadi. Ya ya ibadi innakum takhti'una bin-nahaari wan-nahaar wa la astaghfirud-dhunuba jamii'an fastaghfiruni au fir lakum. Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang hari dan malam hari. Dan aku mengampuni dosa semuanya, maka minta ampun kepada-Ku. Nabi SAW bersabda, kullu kullu Adam khatta' wa kullu khata'in at Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan yang paling baik adalah orang yang mau bertobat. Maka kalau Bapak bertobat dengan sebaiknya pasti Allah akan menerima tobatnya. Demikian Allah Alam. Nah, jizakallah heran ya Ustaz atas uh, pertemuan, pertemuan yang bermanfaat ini dan uh, mungkin untuk menutup uh, acara ini kami persilahkan untuk kesimpulan akhir Taufol Rasid. Baik, ikhwan fi kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa jiwa kita ini ya, ada sifat yang pertama jiwa yang mutmainah. Sudah kita bahas kemudian jiwa lawa mah dan jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan buruk maka periksalah jiwa kita ini sebagaimana perkataan Umar Muhtadzohradul Allah Taalaanhu Hasibu Amfu Sakum Kobraantu Hasabu periksalah dirimu jiwamu sebelum nanti dihisap oleh Allah dari kiamat jangan terlalu banyak memikirkan kekurangan jangan jangan memikirkan kekurangan orang lain tapi pikirlah kekurangan kita masing-masing di mana letak kekurangannya maka orang yang cerdas senantiasa mengukur dan menilai kekurangan aib yang ada pada dirinya kalau dia memikirkan orang lain dalam rangka untuk menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala demikian mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru dawwana alhamdulillah rabbil alamin smahalaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh